El-Baqara. İnay Surəsi. bismillahir rahmanir və rəhimli Allahın adı ilə. Alif Zalika al-kitab la rayba fihi hudal lil muttaqin Mim Bu qatiyan şübhə doğurmayan müttəqilərə doğru yol göstərən bir kitab اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O kesler ki qeybe iman getirir, namaz kılır ve bizim onlara verdiğimiz rüziden Allah yolunda harc değiller. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ O kəslər ki, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir, ahiretə də yəqinliklə inanırlar. Ulaika ala hudam Rabbihim wa Onlar öz Rəbbindən gələn doğru yoldadılar. Məhs onlar nica tapanlardı. Innalladheena kafaru sawa وَعَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حَقِيقَةً كَافِرْلƏRİ QORXUTSAM DA QORXUTMASAM DA ONLAR ÜÇÜN FƏRQLİ YOXDU İMAN gətirməzlər. خاتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ onların qəlblərini və qulaqlarını möhürləmiş, gözlərinə də pərdə çəkmişdir. Onlar üçün böyük bir əzab vardır. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ İnsanlar arasında elələri də vardır ki mömin olmadıqları halda Allah'a və axirət gününə inanırıq deyir Yəxadionu Allaha və ləzinin əmənə və ma yəxadun illə Onlar Allahı və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar Halbuki yalnız özlərini aldadır və bunu anlamırlar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 ağrılı acılı bir əzab çəkəcəklər. Və idə qilə ləhum la təbsidū fil ardi qalū innamā naḥnu muṣliḥūn. Onlara yer fəsad törətməyin deyildiyi zaman biz ki ancaq xeyr edənlərik deyirlər. Ələ innahum humul mufsidun walakin la Sözsüz ki, onlar fəsad törədənlərdir. Amma bunu başa düşmürlər. Va iza qilə lahum aminu kema amana nasu qalu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 iman gətirək deyirlər. Doğrusu onlar özləri səfe etdilər. Lakin bunu bilmirlər. və izal qul zinin amanu qalu amanna Va İdə Xalə ilə şəyəlimim qolu İə məkum inəmə nəhmuzə. Ular müöminlərlə rastlaştıqda biz iman gətirdik deyilər. Öz azmış dostları ilə təklidə qallıqtıysa, biz sizinlik Bizmöminlərə ancaq istihsa edilik deyr. Allah üstehze'u bihim ve yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah da olara istihsa edər və azğınlıqlarını o qədər artırar ki sərgərdan gəzəl. Ulai-kən-lüzin əştəru-zəlalə bil-huda fəma rəbət ticaretəhum və ma kanu mehtədin doğru yolu verib azğınlığı satın almış kimsələrdi Amma onların ticarəti qazanc gətirmədi və özləri də doğru yola yönəlmədilər. Məثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم ما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون onların məsəli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 Sunmun, bukmun, umyun, fəhum lə yərciğun. Olar, kâr, lal və kör olduqlarına görə doğru yola qayıtmazlar. Əwka sayyibin minəs-semâi fīhi zulümətun <gülüyor> və rağdun Yəcəlun əsabiəhum fi əzalihim minə səwaaqi hədral məut. Vallahu muhitun bil kafirin. Yaxt onların məsəli zülmət içində göy yurultsu və şimşəklə yağan leysana düşənlərin məsəlinə bənzəyir ki, ildırımdan ölmək qorxusu ilə barmaqlarını qulaqlarına tıxıyırlar. Şübhəsiz ki, Allah kafirləri hər tərəfdən əhatiyalmışdır. Yəkədül bərqü yəxtafu əbsarəhum, Qülləmə ədəələhüm ədə məşəv fiyih, Və idə əzləmə əleyhim qamu, Və onu Allah lə zəhəb bi səməihim və əbsarihim. İnəllaha alə Şimşək az qalır ki, onların gözlərini çıxartsın. Şimşək hər dəfə onların yolunu ışıqlandırdıqda onunla gedirlər. Zülmət onları bürüdükdə isə Dayanıb dururlar. Əgər Allah istəsə idi, onları eşitməkdən və görməkdən məhrum edərdi. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Yə eyyu hən nə suabuduə qumlləvi xalaqan qumlləvi nəmin qinin qumləəə qum təttə quun. Ey insanlar Sizi və sizdən öncəkiləri yaratmış rəbbinizə ibadət edin ki bələ Allahdan qorxasız.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 O, sizin üçün yer üzünü döşəmə, göyü isə tavan etdi. Göydən su endirib, onunla sizin üçün növbə növ məhsullardan ruzu yetişdirdi. Siz də bunu bildiyiniz halda, heç kəsi Allaha tay tutmayın. وَإِنْ كُتُمْ فِي رَيبِ مِمَّا نَزَّلنَا عَلَ بِدِنَا فَأتُ بِسُورَة مِم مِطْلِه فَأتُ بِسَُةٍ مِ مِطْلِهِ وَدعوشُ هَدَا أَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُ تُم صَادِقِين Əgər qulumuza nazil etdiyimizə şübhə edirsinizsə, onda ona bənzər bir surə gətirin və əgər doğru deyirsinizsə, Allahdan savayı bütün şahidlərinizi köməyə çağırın. Illəm və لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ üddetlik kafirin Eyər siz bunu edə bilmirsinizsə keçədə də bilməzsiniz. Onda yanacağı insanlardan və daşlardan olan kəfirlər üçün hazırlanmış otdan çəkinin. وَبَشِّرِ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 110 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها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 Bu ki, əvvəlcə bizə verilən ruz idi, deyəcəklər. Həlbuki onlara onun oxşarı veriləcəkdir. Onlardan ötürü orada pak zövcələr var və onlar orada əbədi qalacaqlar.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 və bir çoxlarını da haqq yoluna yönəldir lakin o bununla yalnız fasitləri yoldan çıxarır ellazina <gülüyor> yanqudun ahdallahi min ba'di mitaqihi vəquturun وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُحْسِدُونَ قِلْ عَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ O kəslər ki, Allahla əhd peyman bağladıqdan sonra onu pozur. Allahın qovuşdurulmasını əmr etdiyi qohumluq əlaqələrini kəsir. Və yer üzündə fitnə fəsad törədəllər. Məhs onlar ziyana uğrayanlardır. Keyfə təküfurūna billāhi wa kuntum amwātan fa ahyākum thumma yumītukum thumma yuhyīkum thumma ilayhi turja'ūn. Allahı necə inkar edirsiniz ki, siz ölüydiniz, O sizi dirildi, sonra O sizi öldürəcək və yenə dirildəcək, daha sonra isə siz O'na qaytarılacaqsınız. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ, استوى إلى السماء فسوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Yeryüzündə olanların hamısını sizə görə xəlq edən, sonra göyə tərəf yönəlib onu yeddi qat göğ edən O'dur. O, her şey bilir. Ve id qāla rabbuka lil mələikəti inni cəailun fil ardı xalifəh قالَاوا أَتَجعَلُ فِيهَا مَُقسِدُ فِيهَا وَيَسِْكُدّمَا أَنَحْنُنُ سَبِّبحُ بحَمْدِك وَنَحْنُن سَبِّحُ بحَمْدِكَ وَنُقدَدّسُ لَك قَالَ إِّ أَعلممُ مَا ل تَعلمُون سَنِنْ رَب بِمَّ لَخْلرَاء Mən yer bir canişin bərqərar edəcəyəm dedikdə, onlar Biz səni həm də ilə təriflədiyimiz və səni müqəddəs tutduğumuz halda, sən orada fəsad törədib qan salacaq bir kəsmi mi yerləşdirəcəksən? söylədilər. O dedi: Şübhəsiz ki, Mən sizin bilmediklerinizi bilirem. Qələmə ədəməl-əsməə külləhə thumma aradahum aləl-meləikəhə Qələ əmbi əunibə əsməəi həuləi in kün Allah Adəmə bütün şeylərin adlarını öyrətdi. Sonra onları mələklərə göstərib, dedi. Doğru danışanlarsınızsa, bunların adlarını mənə deyil. Qalu, subxanəkə, lə la ilmə ləna illə mə İnnəkə əntəl-əlim-ül-həkim Onlar dediler Sen paç və müqəddəssən Sənin bizə öyrəttiklərindən Başka bizdə Həç bir bilik yoktur Həqiqətən Sen bilənsən Müdüriksen Qâla yə ədəm-ü 119. فلما أنبأهم بأسمائهم قال 110. قال ألم أقل لكم إني غَيْبَ غيب السماوات والأرض İnni a'lamu gəybəs səməvəti vəl-ərd və a'lamu mə tübdûnə və mə kuntum təktumun. Allah dedi, Ey Adem, bunların adlarını onlara bildir. O bunların adlarını onlara bildirdikdə, de Allah dedi, Mən sizə demədim ki, Göylərdə və yerdə olan qeybi aşkara çıxartdığınızı və gizli saxladığınızı bilirəm. Və idqulnə lilməlaikə tiscudū liədəm fa səcdū illə iblisə əbə və stəkbəra və Bir zaman biz mələklərə Adəmə səcdə edin dedikdə İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O imtina edib təkəbbül göstərdi və kafir oldu. Və qülnə ya ədəm əsqül əntə və zəvcukəl jənnətə və külə minhə rəqədən həytu şiqtumə və lə təqrəbə hədihiş şəcərətə fə təkuna minə Biz dedik, ey Adəm, sən zövcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol və orada rahatlıqla neymətlərimizdən istədiyiniz yerdə yeyin için təkcə bu ağaca yaxınlaşmayın, yoxsa zalimlardan olarsın. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين شيطان isə o ağazla onları çaşdırıb olduqları yerdən çıxartdı Biz dedik Bir birinizə düşmən olaraq aşağı enin. Yerdə sizin üçün müəyyən olunmuş vaxtadək məskən və güngüzaran vardır. Fatəlqa adam mirrabbih tövbə etmək üçün Rəbbindən kəlmələr öyrəndi. O da onun tövbəsini qəbul elədi. Doğrudan da o tövbələri qəbul edəndi. Rəhmlidir. Qul nahbitu minha jami'a fa in ma yatiyannakum minni hudan fa man tabi'a Tənn təbi huda ya Biz dedik hamınız oradan yeri enin mənim tərəfindən sizə doğru yol göstəricisi gəldikdə mənim yol göstəricimin ardınca gedənlərə heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər Allə dinə qə xarua qəddə bu bi əyətinə ula ikə asqan Hompi hə olub ayələrmimizi yalan sayanlar isə od sakinmərdi. Onlar orada. Əbədi qalacaqlar. Yəbəni israilə zkuruni əmətə yəlləti ənəmtu əleykum və əvfu Ey İsrail oğulları Sizə bəxş etdiyim nemətimi yadınıza salın. Və mənə verdiyiniz əhdə sadiq olun ki, mən də sizə verdiyim əhdi yerinə yetirim. Təkcə məndən qorxun. وَاَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ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 Və la telbisul haqqə bil batil və təktumul haqqə və entüm ta'lemun Özünüz də bilə-bilə haqqə batil donu geyindirməyin və haqqı gizlətməyin. Və aqimussalata və atuz zakata və ruk'u ma'ar-raki'in Namaz qılın. Zəkat verin. Və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin. Əcəmirunennəsi bil firr və tənsoona Siz kitab oxuyub insanlara xeyirxahlığı əmr etdiyiniz halda özünüzü unudursunuz. Məyyar Allah vursun. Və istəyinə səbir və namaz. Və inəhə ləkbirə illə aləl xəşiyin. etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diliyin. Həqiqətən bu Allaha itayət edənlərdən başqa əmiya ağır gəlir. Əlləzīn <gülüyor> Çünki onlar öz ilə qarşılaşacaqlarını və ona qayıdacaqlarını yəqin bilirlər. Ya zani Israil izkaru ni'mati yelati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum Ey İsrail oğulları size bəxş etdiyim nemətimi və sizi aləmlərdən üstün etdiyimi xatırlayın وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ قorxun o gündən ki o vaxt heç kəs heç kəsə fayda verə bilməyəcək Heç kəstən şəfayət qəbul olunmayacaq, heç kəstən bir fidyə alınmayacaq və günahkarlara kömək göstərilməyəcəkdir. Və id nəccəynəkum min əli fir'auna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 Oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ bıraqırdırlar. Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün böyük bir sınaq var idi. Və id fərəqnə bikumul bəxrə fə əncəynəküm və əğrəqnə ələ fir'aunə və əntüm tənzurun. O zaman biz sizə görə dənizi yardıq. Sizi xilas etdik və Fironun tərəftarlarını gözünüzün qabağında dənizdə batırdıq. Wa O zaman biz Musa'ya va'd üçün 40 gecəlik vədə verdik. Sonra siz onun ardından bu zovu özünüzə məbud qəbul edərək zəalim oldunuz. Tum ma'funun ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun. Sonra bunun ardınca Biz sizi bağışladıq ki, bəlkə şükür edəsiniz. O zaman biz Musa'ya kitab və haqqı batildən ayran furqan verdik ki, bəlkə doğru yolla gedəsiniz.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 O zaman Musa öz qövmünə dedi, Ey qövmüm, siz buzova ibadət etməklə özünüze zülm etdiniz. Odur ki, yaradanınıza tövbə edin və sizlərdən özlərini zülm edənləri öldürün. Bu, yaradanınızın yanında sizin üçün. O, sizin tövbenizi qəbul etdi. Doğrudan da O, tövbeləri qəbul edəndir, rəhimlidir. Ve id qultum ya Musa lən nü'minə leke hattə narallaha cehra Və axodətkumus-sa'iqatu wən O zaman siz, ey Musa, biz Allahı açıq-aşkar görməyincə sənə iman gətirməyəcəyik dediniz. Və gözünüz görə-görə sizi ildırım vurdu. Thum Ba'athnâkum min ba'di mevtikum Leallakum teşkurun Ölümünüzdən sonra biz sizi diriltdik ki Belki şükür edesiniz Ve dallelnâ aleykumul gəmâme Ve enzelnâ aleykumul mənne Ve Kulu min Biz sizin üstünüzə buludla kölgə saldı. Sizə manla və bildirçin endirdik və sizə ruzi olaraq verdiyimiz pak şeylərdən yeyin dedi. Olar bizə deyil, ancaq özlərini cülmətdilər. Və id qüllə dxulù hədihil qəryətə fəkulù minhə həythu şiqtum rəqədə. Və dxulul bəbə süccədən və qülü hittatun nəqbir ləkum khatayəkum.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 mükafatlarını artdılar. Tebaddala lladin zalemu qawlan ghayran allazi qila lahum fa anzala ala lladin zalemu rijzan min as-sama'i bima deyilən sözü başqası ilə dəyişdilər. Biz de zülüm edenlere ettikleri günaha görə köyden azab gönderdik. Ve id istesqa Musa li qavmihi fequl nadribbi asa hajar Fen fejarat min hüzneta aşra Qad alime kullu unasin meşrabahum Qulü vəşrəbü min rizqilləhi və la təəqtəv fil ardı mutsidin. O zaman Musa öz xalqı üçün su istədikdə biz əsanla daşa vur dedik. Daşdan 12 çeşmə qaynıyıb çıxdı. Hər qəbilə su içəcəyi yeri tanıdı. Onlara dedik, Allah'ın size verdiği ruzudan yeyin için ve yer fəsad yayıb pis işlərə bulaşmayın. Ve iz kultum ya Musa 124. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها 125. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 126. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم Və duribət aleyhimu ddillətü vəlməskənə, və bā'u الله gədabin minə Allah, dəlikə biənəhum kānū yəkfurūnə bi əyətilləhi və yəqtlūnən nəbiyyinə bi ghayril haqqı, Onda siz dediniz,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 وَاِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورِ خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bir zaman sizdən əhd peyman aldıq. Dağı başınız üstünə qaldırdıq və buyurduq. Sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın. Və onun içindəkiləri yada salın ki bəlkə Allahdan qorxasız. Dommətəəlləy tumi bədiibəlik ələulə qablulah yaalə qumrahmətululə qutumminəl xas. Sonra bunun ardınca siz, Yine üz döndərdiz. Eğer size Allah'ın lütfü ve rəhmi olmasaydı elbəttə ziyana uğrayanlardan olardır. Siz artıq əlimtumul ləzīnə ətədəu minkum fəsəbti, fəqlnə ləhum külnə ləhum külnə qiradətən Siz artıq əlimtumul Şembe günü həddi aşanları tanıyırsız. Biz de onlara mənfur meymunlar olun dedik. Biz bunu onlarla bir dövürde olanlar ve onlardan sonra gelenler için ibret. مُتَّقِيلَرْ إِشُنْ إِسَى أَوْيُدْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْبَحَوْ بَقَرَهُ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 Qaala innehü yakulu innehə beqaratu lə fəridu wələ bikrun əvanun bəyna dəlif fəfəlu mə tü'marun. Qaala dediler, Rabbine dua et ki, onun nə cür inək olduğunu bize bildirsin. Musa dedi, Allah buyurur ki, O nə çox qoca, nə də çox cavan. Bunların ikisinin arasında olan orta yaşlı bir inəkdir. Sizə nə əmr edilirsə, onu da yerinə yetirin. Qal du'ulana rabbek yubeyyin lana ma Qalə, inəhü yəqülü, inəhə bəqaratun soffra-u fəqi'un ləvnuhə təsirrün nəzirin. Onlar dedilər, Rəbbinə dua et ki, onun rəngini də bizə bildirsin. Musa dedi, Allah buyurur ki, o sarı rəyli parlaq bir inəktir. Ona baxanları sevindirir. Qal du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara shabah'a alayna wa Onlar dedilər: "Rəbbinə dua et ki, onun nə cür inək olduğunu bizə bildirsin." Çünki bu inəy bizə başqa inəklərə bənzər görünür. Əgər Allah istəsə biz düz yolda olarıq. Qāla innahu yaqūlu innahā baqaratun lā dalūlun tuthīru l-arḍa wa lā tasqī l-ḥartha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 İndi sən əsl həqiqəti bildirdin dedilər və onu kəsdilər. Halbu az qala bunu yerinə yetirməyəcəklər. və iz qətəltum nəfsən fədarətum fihə vallahu mukhrijum O zaman siz bir nəfəri öldürmüşdünüz və onun qatili barəsində mübahisə edirdiniz. Allahsə sizin gizlətdiklərinizi aşkara çıxarar. Hə, və qul nadribuhu bi ba'dihā kəzālika yuhyilllāhul mauta və yurīkum āyātihī la'allakum ta'qilūn Biz dedik, inəyin bir parçasını ölüye vurun. Allah ölüləri bu cür dirindir. Və öz ayələrini sizə göstərir ki, bəlkə anlayasınız. Zümme qasət qulubukum min ba'di dəlik, <Sessizlik> fəhiyyəkəl xicərati əu əşəddü qasvəh. وَإِنَّ مِنَ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 122. وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء 123. وإن مِنْ خَشْيَةِ يهبط من خشية الله 124. وما الله بغافل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 yere düşər Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərsiz deildir. Əfətəqmuun en yu'minu ləkum və qad kāna fərīqun minhum yasma'ūna kalāma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 tahrif edirdilar. Wa idha laqallu alladhina amanu qalu amanna wa idha khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima Atəhdithunuhu bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi aidu rabbikum əfələ taqilun Onlar möminlərlə rastlaşanda biz iman gətirdik deyir. Bir-birləri ilə xalvətdə qalanda isə Allahın sizə bildirdiyini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 və aşkara çıxartdıqlarını bilir. Əmminhum ümmiyun la ya'lamun inhum illa yadhunnun Onların arasında kitabı bilməyən elə sabahsızlar vardır ki onlar ancaq xülyalara dalar, لا ان جاء ذممه وعالار وويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا قليلا.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 Qul əttəxəddüm əndə Allahi əhdən, fələn yuxlif allahu əhdəh, əm təqulun ələlləhi mə lə tə Onlar dedilər, od bizə ancaq bir neşə gün toxunacaq. De, məyər siz Allah'tan əhd almışsınız? Allah verdiyi əhdə əslə xilaf çıxmaz. Yoxsa Allah'a qarşı bilmediyinizi danışırsınız. Bələ mən kəsəbə seyyətən və əhəqət bihi xatiyətuh Əulaik ashabun narihum fiha xalidun. Xeyr. Günah qazanan və xətaları özlərini bürüyən kimsələr məhz onlar od sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَارِدُونَ İman gətirib yaxşı işlər görənlərsə, cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar.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 وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ Bir zaman biz İsrail oğulları ilə Allahdan qeyrisinə ibadət etmeyecək valideynlərə, qohu məqrəbiya, yetimlərə və kasıblara xeyr-xaklıq edəcək İnsanlara xoş söz deyəcək, namaz qılacaq və zəkat verəcəksiniz deyə əhd bağladıq. Sonra az bir qisminiz istisna olmaqla haqdan üç şəbirib döndünüz. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ او zaman biz sizinlə bir-birinizin qanını tökməyəcəksiniz. Bir-birinizi yurdlarınızdan çıxarmayacaqsınız diye Əhdi kəsdik. Sonra da siz özünüz şahidlik edərək bu əhdi təsdiqlədiniz. Thümmə əntum ha-uləyi təqtulunə ənfusəkum və tüxricunə fəriqan minkum minnum. جِيَارِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَارَةً فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَتَؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببعض ما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون siz o kəslərsiniz ki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 məhkum olmaqdır. Allah sizin etdiklərinizdən bir xəbər Ulai ka-l-ladin ishtarul hayata-d-dunyab-il-axira fe-la yukhaffaf Onlar axirəti verib dünya həyatını satın aldılar. Ona görə də onların nə əzabı yüngülləşdiriləcək, nə də onlara kömək göstəriləcək. Və biz Musaya kitab verdik <Sessizlik> və Əfəküllə mə jəəəkum rəsulun bimələ təhvə ənfusuku müstəkbərtum, fəfəriqən kədəbtum və fəriqən təqtulun. Biz Musaya kitab verdik və ondan sonra bir-birinin ardınca elçilər göndərdik. Biz Məryəm oğlu i̇sa da açıq aydın verdik.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 Bəllənənəhumullahubikufrihimfaqaliləmmayu'minun Onlar dedilər Qalblərimiz qapalıdır. Xeyr. Allah onları məxs küfrlərinə görə lənətlemişdir. Odur ki onlar olduqca az inanırlar.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 kafirlərə el lənət eləsin. Bisməşterəhu bi anfusuhum an yakthuru bima anzala Allahu baghyan an yunzilla Allahu min fadlihi an yunzilla min fadlihi ala man yasha min ibadihi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 Onlar Allahın onlara bəslədiyi qəzəbi daha da şiddətləndirdilər. Kafirlərə alçaldıcı bir əzab vardır. Və idə qilə ləhum əminu bimə ənzələlləhu qalunu əminu bimə نزل علينا ويكفرون بما ورائه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم inanın deyildikdə de.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 وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَدْتُمُ الْعِجِلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ Musa sizə açıq aydın dəlillər gətirmişdi. O getdiyidən sonra siz buzovu ilahiləşdirib özünüzə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 O zaman biz sizinlə əhd bağlayıb Dağı başınızın üstünə qaldırdıq Sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın Və eşidin Diyə əmr etdik Onlar eşittik Və asi olduq Dedilər Küfürlərinə görə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 Qul in kânet lakum uddârul âkhiratü indallahi khalisaten min dünin nâsi fe temennəu in kuntum sâdiqin. eğer Allah yanında ahiret yurdu digər insanlara değil, yalnız sizin üçün hazırlanıpsa, Və doğru deyirsinizsə, onda özünüzə ölüm diliyinytəmən <Sessizlik> əbədə bimə qadəmət əydi vallahu alimin bir zamin öz əllərinin ettiğiə görə bunu hiç vaxt diləməzlər Allah. ظالما يعرفوا <تصفيق> ولا تجدنهم احرصا الناس على حياته ومن الذين اشركوا يود احدهم لو عمر الفسلت وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون.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 Qul mən kâna adu valli cibriyle fe innehu nezzelahu ala qalbike bi-idnillâh Bi-idnillâhi musaddiqan lima beynə yədəyhi və hudən və büşrəlil məminin De, Cebrailə düşman olan kəs bilsin ki, Allahın izni ilə özündən əvvəlçiləri təsdiqləyən möminlərə doğru yol göstərən və müjdə verən bir kitab kimi sənin qəlbinə o nazil etmişdir. Mən kənu adu lillahi və Kim Allaha, onun mələklərinə və ilçilərinə, Cəbrailə və mükailə düşməndirsə, şübhəsiz ki, Allah da o kafirlərə düşməndir. Və ləqəd ənzəlnə iləyikə ayətin beynət وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ Biz sene aydın başa düşülen deliller nazil ettik ki, onları da yalnız fasikler inkar ederler. اَوَكُلَّ مَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَر۪يقٌ مِنْهُمْ Vəl əktərhüm lə Onlar hər dəfə əhd bağladıqda İçərlərindən bir dəstə onu pozmur mu? Həm də onların çoxu buna inanmır Və ləmmə jəəəhüm rəsulun min indilləhi musaddiqun lima <Sessizlik> ma'ahum Nə bəzə xariqun minəlləzin ûtül kitâb kitâbullahı və rā'ə Onlara Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyən bir elçi gəldikdə kitab verilənlərdən bir dəstə guya həqiqəti bilmirmiş kimi Allahın kitabına ارفا تشبدل. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب نها عروت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 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Ular Süleyman'ın səltanətində şeytanların okuduklarının ardınca gettiler.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 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْنَ مَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Onlar iman gətirib Allahdan qoxsaydılar. Allah'ın verdiyi mükafat onlar üçün daha xeyirli olardı. Kaş bunu biləydilər. Ya eyha-llazina amanu la taqulu ra'ayna wa qulu dhuribna wasma'u wal Ey iman gətirənlər Peyğəmbərə bizə qayğı göstər deməyin bizə nəzər yetirdin və Allahım əmrini eşidin. Kafirləri ağrılı acılı bir əzab gözləyir. Mə yəvəddul-lezinə kəfurū min əhlil-kitābi vəl-müşrikīna min xeyrin Vəllahu yaxtəssu birəhmətihi men yəşaa. Vəllahu zul fəzli Nə kitab əhlinin kəfir olanları, nə də müşriklər sizə Rəbbinizdən bir xeyir nazil olmasını istəmirlər. Allahsə mərhəmətini istədiyi şəxsə məxsus edir. Allah böyük lütf sahibidir. Menə səx min ayetin awun unseha nati bi khayrin minha aw mitlha. Allah ala kulli shay'in qadir. Biz hər hansı bir ayəni dəyişdirir və ya onu unuttururuqsa, ondan daha yaxşısını və ya ona bənzərini gətirərik məğer bilmirsən ki Allah hər şeyə qadirdir əlm ta'lam enna llaha lahu mulku's samawati وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَى نَصِيرٍ Bilmirsən ki, göylərdə və yerdə hökmüranlıq təkcə Allaha məxsustur? Sizin Allahdan başqa nə bir himayəçiniz, nə də bir köməkçiniz var Am turidun an tesalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddal al Yoxsa bundan əvvəl Musa'dan tələb olunduğu kimi siz də peyğəmbərinizdən möcüzə tələb etmək istəyirsiniz? İmanı küfrə dəyişən kəs, əlbəttə, doğru yoldan azmışdır. Vəddə <gülüyor> kəthīrum min əhlil kitəbi, ləu yaruddunakum min ba'di imanikum kuffəran həsədən min əndi ənfusihim. حسد من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم من دعى ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامرِه ان الله على كل شيء قدير كتاب اهلنا بير چوخو حققيتي bildikdən sonra Paxıllıqları üzündən sizi, siz iman gətirdikdən sonra kafirliyə qaytarmak istəyərlər. Allah öz əmri ilə gəlincəyə qədər onları bağışlayın və onlara baş qoşmayın. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir.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 Onun əvəzini Allahın yanında tapacaqsınız. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizi görür? وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ Qul hətubur hənəkum in kuntum sadiqin Onlar dedilər, Yahudilərdən və ya xaçpərəslərdən başqa Heç kəs cənnətə daxil olmayacaq. Bu, onların xam xəyallardır. De, əgər doğru deyirsinizsə, Dəlilinizi gətirin. Bəla men əsləm vejəhuhu lillahi ve huve muhsin fəlehü əcru inda rəbbi və la kim yaxşı işlər görüp, Allah'a təslim olarsa Rəbbi yanında onun mükafatı olar Onlara heç bir qorxu yoxdur. Və olar kədərlənməyəcəklər. Və <gülüyor> qalət il-yəhudu leysət il-nəsərə alə şeyin və qalət il-nəsərə leysət il-yəhudu alə şeyin və hum yetlunəl-kitəb kezəlikə qaləl-ləzīnə la yəlləmûnə mithlə qavlihim Allah yahkum baynahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi ikhtilafun. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Yahudilar haşpəraslər heç bir şeyə əsaslanmırlar deyir. Haşpəraslər isə Yəhudilər heç bir şeyə əsaslanmırlar deyirlər. Halbuki onlar kitab oxuyandılar. Cahillər də onların danıştığı kimi danışırlar. Allah ixtilafa düştükləri şey barəsində, qiyamət günü onların arasında höküm verecəkdir. Və mən azlamu <Sessizlik> min mən mənəmə səcidə Allahi en yudkar fiyəsmuhu və sə'a ulaikama kana lahum an yadkhuluha illa khawifin lahum fi dunya khizyun wa lahum fi al-akhirati onun adının zikr maneçilik törədənlərdən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 Ve lillahi'l-mashriqu ve'l-magrib. Fa aynamā tuwallū fa də, məğrib də Allah'ındır. Hansı səmtə yönəlsəniz, Allah'ın üzü orada olar. Həqiqətən Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Və dedilər: "Allahın oğlu var?" Sübhana-hu, bəlləhü mə-di-s-semavati dedilər: "Allah özünə övlad götürmüşdür." Albucü o hakdır. Müqəddəsdir. Həqiqətən göylərdə və yerdə nə varsa ona məxsusdur. Hər şey ona başəyir. Bediu's-semavati vel-ard Və izə qada əmrən fa inmə yəqul lehu kun Göyləri və yeri icad edilən odur. O bir şeyi yaratmaq istədikdə ona ancaq ol deyər o da olar. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا <يُقِنُون>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 İnna arsalnak bil haqqi beshîrû ve Biz səni haqq ilə müjdəliyən və xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər göndərdik Cəhənnəm sakinləri barəsində isə sən sorğu sual olunmayacaqsan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 Mələkə minəlləhi min vəliyin vələ nəsir. Sən onların dininə tabi olmayınca, nə Yahudilər, nə də Xaçverəslər səndən razı qalmayacaqlar. De, yalnız Allahın haq yolu doğru yoldur. Əgər sənə gələn elimdən sonra Onların istəklərinə uysam səni Allahdan nə bir qoruyan nə də bir xilas edən olar. Allazina ataynahumul kitabe yatluna-hu haqqat tilavatihi ulaika Kitab verdiyimiz kəslər onu layiqincə oxuyurlar. Onlar ona iman gətirənlərdir. Onu inkar edənlər isə ziyana uğrayanlardır. Ya banî İsrail izkurû ni'matîllezî en'amtu 'aleykum ve enni faddaltukum Ey İsrail oğulları sizə bəxş etdiyim nə'mətimi və vaxtilə sizi aləmlərdən üstün etdiyimi xatırlayın وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ قورخون او گوندان کی او وقت هیچ کس هیچ کسە Heşkəsdən bir fidyə qəbul edilməyəcək. Heşkəsin şəfəyəti fayda vermiyəcək və onlara kömək göstərilməyəcək. Ve idib tələ İbrahîmə Rabbuhu bi kəlimətin fəətəmməhum qalə inni cəaidukə linnəsi imamə qalə inni cəaidukə linnəsi imamə Qalə və min dürriyyəti la yənalu əhdiq zalimin. Rəbbi İbrahimi bəzi kəlmələrlə sınadığı zaman o, bunları tamamilə yerinə getirdi. Allah, mən səni insanlara imam edəcəyəm, dedi. İbrahim, nəslimləndə də imam et, dedi. Allah, zalimlar mənim onlarla əhd bağlamağıma nail olmazlar, dedi. Və id cəalnə elbəyitə məthəbətən linnəsi və əmnən və attəxidu min məqəmi İbrahīmə musallə, və əhidnə ilə İbrahīmə və İsmailə ən təhhirə, Ə Qahra vəitiyəli ifinəən ə kifinə varq qə issucudu. Biz müqədəs evi insanlar üçün ziyarət və əminamanlıq yeri ettik. İbrahimin dayandığı yeri namazca edin. Biz İbrahimə və İsmailə evimi təvaf edənlər. Ey kafa girenlər rüku və səcdə edənlər üçün təmizliyin dedik. Wa iz qala İbrahim rabbi c'al haza baldan aminan w'irzuq ehlehu min et-təmrat men amana minhum billahi wel-yomil-axir. Qala waman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 وإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ O zaman İbrahim və İsmail müqaddəs evin binövrəsini qaldırarkən belə dua etdilər. Ey Rəbbimiz, bunu bizdən qəbul et. Həqiqətən Sen eşidänsən, bilänsən. Rabbena vec'alna muslimin lin ve min zurriyyatina ummeten muslimeten lek ve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 Rəbbəna və bəəz fīhim rəsulən minhüm yətləu aleyhim əyətikə və yuallimuhumul kitəbə və l-hikmətə və yuzəkkīhim. İnnəkə əntəl əzīzul həkîm. Ey Rabbimiz! Oların içərisindən özlərini elə bir elçi göndər ki, sənin ayələrini onlara okusun. Kitabı və hikməti onlara öyrətsin və onları günahlardan təmizləsin. Həqiqətən sən qüdrətlisən, müdriksən. Və mən yərqəb əmmilləti İbrahima illə mən səfiə nəfsəh və ləqəd ıstafeynəhu fiddunyə və innəhu fil əxirətinə minəssalixin. Səfeh olanlardan başqa kim İbrahimin dininə üç çevirər? Biz onu dünyada elçi seçdik. Şübhəsiz ki, o axirətdə də əməli salihlərdən olacaqdır. İd qala lahu rubbuhu aslim Rəbbi ona Təslim ol dedikdə o aləmlərin Rəbbinə təslim oldum demişdi. Wa wassa biha İbrahimu banīhi və Yaqūbū yā banī innallāha asṭafa lakumuddīn. Falā tamūtunna illā İbrahim də Yağquq da bunu oğullarına vəsiyyət etdilər. Ey oğulları, həqiqətən Allah bu dini sizin üçün seçmişdir. Siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz. Əm kün tüm şühədə, id xədərə yaqqubəl məutu id qalə li bəlihi min bəədiyə. Mə te'abudûnə min ba'di qalun a'budu iləheke və iləhə əbəəike İbrəhîmə və İsmailə və İshəqə İləhə vəhidən və nəhnü ləhə muslimun Yoxsa siz yaquba ölüm gəldikdə onun yanındaydınız. O zaman o öz oğullarına dedi,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 Ləhə mə kəsəbət və ləkum mə kəsəbtum və lə tüsəlun amma kənu ya'məlun. Onlar bir ümmət ki, gəlib getdilər. Onların qazandıqları özlərinə, sizin qazandığınız isə sizə aiddir. Siz onların ettikleri barədə sorğu-suvala tutulmayacaxsınız. Və qalū Onlar dedilər. Yahudi veya ya haçpərəst olun ki, doğru yola yönələsiniz. De ki, əksinə, biz hənif İbrahim'in dinindəyik. O, müşriklərdən deyildi. Qulu əmənə billəhi və mə unzilə iləyina və mə unzilə ilə İbrahimə və İsmail.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 Biz Allaha, bizə nazil olana, İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yağuba və onun nəslinə nazil olana, Musa və İsaya verilənlərə, özlərinin Rəbbi tərəfindən Peyğəmbərlərə verilənlərə iman gətirdik. Biz onların arasında fərq qoymurub. Biz yalnız ona təslim olanları. Və in əmənū bimitli mā əmantu bih faqad ihtadū və in Əgər onlar da siz iman gətirdiyinizə iman gətirsələr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 وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ De ki, budur Allah'ın dini. Kimin dini Allah'ın dinindən daha doğru ola bilər? Biz yalnız O'na ibadət edənlərik. Qul ətuhādjūnana fillahi və huvə rabbuna və Vələnə a'malunə vələkum a'malukun və nəhnu ləhū mukhliṣūn. Bəki Allah barəsində bizimlə mi edirsiz? Halbuki o bizim də Rəbbimiz, sizin də Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz isə sizə aiddir. Biz ona sadıq olanlar. Zələdiyiniz, əm tequlûnə inna İbrahīmə ve İsmailə ve İshəqə ve Yaqqə və l-əsbəqə kānū hüuden əv nəsārə. Qul əəntum ə'lamu əminləh Wə men əzlamu min men keteme şəhədətən indəhū Veallah Yoxsa siz İbrahimin, İsmailin, isshaqın, yaqubun və onun nəslinin yəhudi və yaxud xaçpərəst olduğunu dersiniz. Deki Si daha yaxş bilirsiniz? yoxsa Allah? Allah'ın onlara nazil ettiği şahadeti gizleden kimselerden daha zalim kim ola bilər? Allah sizin ettiklərinizdən xabersiz deyildir. Tilka ummetun qad khalat laha ma kasabat ve lekum ma kasabtum ve la tusalun amma kanu ya'malun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 Seyqulu sufa'u minan nas ma wallahum an qiblatihum allati kanu alayha qul lillahi almashriq walmaghrib yahdi adamlar diyeceklər Onları üst tutduqları qiblədən döndərən nə oldu? De ki, məşrik də, məqrib də Allahındır. O, istədiyi kəsi, doğru yola yönəldir. Və kədəlik əcəalnəkum əmmarın. مَتَو وَسَطَ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا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 hamsına ağır gəldi Allah sizin imanınızı puç etməz Həqiqətən də Allah insanlara qarşı şəfqətlidir, rəhimlidir. Qad nirat 119. فلنولينك قبلة ترضاها 110. فولي وجهك شطر المسجد الحرام 111. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة 112. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 113. وما الله بغافل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 gerçək olduğunu bilirlər. Allah onların etdiklərindən xəbərsiz deyildir. Və lə ətəyitəl-ləzəyəni əutu l-kitəbə bi kulli əyətin mə təbi'u qiblətək, və mə əntə bi təbi'in qiblətəhum, və mə bağduhum وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ Kitab verilənlərə hər cür dəlil gətirsən də, onlar sənin qiblənə üz tutmazlar. Sən də onların qibləsinə üz tutan deyilsən. Onlar özləri də bir-birlərinin qibləsinə üst tutan deyirlər. Əgər sənə gələn elimdən sonra onların istəhlərinə uysan, sən də zalimlərdən olarsan. Əl-ləziyinə ətəynəhumu l-kitəbə yağrifunəhu kəmə yağrifunə əbnəəhüm وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Kitab verdiyimiz şəxslər onu öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Həqiqətən də onlardan bir dəstə haqqı bilə-bilə gizlədir. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين حق senin Rabbindəndir Odu ki şübhə edənlərdən olma. ولي لكل وجهة هو مولاها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا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 Şüpəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. və min heythu məscidil həram və innəhül haqqum mir rabbik və məllahu biğafilin Hara səfərə çıxsan, namaz qıldıqda üzünü məsküdül hərama tərə çevir. Çünki bu, sənin Rabbindən gələn haqdır. Allah sizin etdiklərinizdən qəbersiz deyildir. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا lalla yakun lin nasi alaykum hujjatun illa alladheena zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa lautimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun Hara səfərə çıxsan namaz qıldıqda üzünü məsküdül harama tərəf çevir. Harada olursunuzsa olun.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 Həmçinin öz içerinizdən ayelərimizi sizə okuyan, sizi günahlardan təmizleyən, kitabı və hikməti sizə öyrədən, ha belə bilmedikləriniz də sizə öyrədən bir elçi gönderdik. Fəzkuruni, əzkurkum vəşkuruni və la təkfirun. Siz məni yad edin ki mən də sizi yad edim. Mənə şükr edin. Mənə küfr etməyin. Ya ey anhəllədin əmənəstəyinə bisəbr vəsəla. İnəlləhə məəssəbirin. Ey iman gətirənlər. Səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diliyin. Həqiqətən, Allah səbr edənlərlədir. Vələ təqulurimən yüqtəlü fə səbililləhi <Sessizlik> əmvət, bəl əhyaun vələkinlə təşğurun. Allah yolunda ölenlere ölüdüler demeyin. Eksine, onlar diridirlər. Lakin siz bunu duymursunuz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınıyarıq. Səbredənlərə müjdə ver. Əl-ləziyinə idə əsabəthüm musibətun qalur, Qalu inna lillahi və inna iləyhi raciun. O kəslər ki, onlara bir müsibət üzverdikdə, biz Allaha məxsusuk və ona da qaydacıyıq deyirlər. Ulaikə aləyhim salavatun min Rabbihim və rahmə. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْدَدُونَ Onlara öz Rəbbi tərəfindən təriflər və mərhəmət vardır. Məs olar, doğru yolda olanlardır. إِنَّ الصَّفَى وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ Mən haccə getən və ya umrəni yerinə yetirən Allah şükür Həqiqətən, səfa və mərvə Allahın qoyduğu nişanələrdəndir. Çin müqəddəs evi həc və ya umrə niyyəti ilə ziyarət edərsə,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 İLLƏLƏZİYİNƏ TƏBÜ VƏ ƏSLƏHÜ VƏ BƏYYƏNƏU FƏ ULƏİKƏ ƏTÜBÜ ALEYHİM VƏ ƏNƏT TƏVƏBÜ RRAHİM Yalnız tövbə edənlər, əməllərini islah edənlər və haqqı bəyan edənlər istisnadır. Mən onların tövbəsini qəbul edərəm. Mən توبلاري قبول ادانان رحيمين ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين كافر اولوب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 mövlət də verilməyəcəkdir. və sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ondan başqa məbud yoktur. Mərhəmətlidir. Rəhimlidir.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 və Allahın şiddətli əzab verdiyini görə idilər. O zaman təbə olunmuş başçılar təbə olanlardan uzaqlaşacaq. Hamısı əzabı görəcək. وآرالارındadır ki əlaqələr kəsiləcəkdir. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرهًا فتنبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك Tabe olanlar deyəcəklər, əgər bizim üçün dünyaya dönüş olsaydı, indi onlar bizdən uzaqlaşdıqları kimi, biz də onlardan uzaqlaşardıq. Beləcə peşman olsunlar deyə Allah onlara özlərinin əməllərini göstərəcək və onlar heç vaxt cəhənnəm odundan çıxa bilməyəcəklər. Yə eyyüha nəsü külü min mə fil ərd hələlən təyibə və Ey insanlar! Yerde olan halal və təmiz rüzilerdən yiyin. Şeytanın addım izleriyle gitmeyin O sizin açı aşkar düşmeninizdir. İnnemâ ya'murukum bis suru'i vel fahşâ. İnəmə yaqmurun bir su əl fəxşə əəə quuluallah imələ tələmun. O sizə pis və iləcişlər görməyi və Allah'a qarşı bilmədiyiniz şeyləri söyyləməyi əmrdir. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلَّ اتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Olara, Allah'ın nazil ettiğine tâbe olun değildik de, Onlar, xeyr, biz atalarımızın tuttuğu yolu tutacıyıq deyiller. Bəs ataları bir şey anlamayıb, doğru yola yönəlməyiblər sənəcə? وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً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 Ya ey ayha'llazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in Ey iman gətirənlər sizə ruzu kimi verdiyimiz pak şeylərdən yeyin və əgər Allah'a ibadət edirsinizsə ona فَكُرِهَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا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 ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا ما ياكلون في بطونهم الا النار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 Təmam asbarhum alannab Onlar doğru yolun əvəzinə azğınlığı, bağışlanmanın isə əvəzinə əzabı satın alan şəxslərdir. Onlar Cəhənnəm oduna necədə səbirlidirlər. Zalikə bi-ənnəllâha nəzəlal kitâbə bil-haqq. Və-ənnəlləzîna ihtəlefu fil-kitâbi ləfî şiqâtin bə'îd. Bu ona görədir ki, Allah kitabı haqq olaraq nazil etmişdir. Kitab barəsində ixtilaf edənlər isə əlbəttə haqqdan uzaq bir ziddiyyət içindədir. 114. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 115. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين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 Əlâikəlləzîna sədəqû vəlâikəhumul-muttəqûn Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyil. Lakin yaxşı əməl sahibləri Allah'a, axirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirən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 Onlar imanlarında doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da elə məhz onlardır. Yə əyyüha alləziyinə əmənun kütübə əleykümül qısası bil qətləm. bil-xurri vəl-əbdu bil-əbdi vəl-unthə bil-unthəm. فَمَنعَ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ أي إيمان gətirənlər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 Walə qum filqisaasi həya tuiya un il əlbə bilə allaə sizin üçün həyat vardır, ey avıl sahibləri, Bəlkə Allahdan qorxasız. Qubid aleykum idha hadara ahadukum almautu in taraka khayran alwasiyyatu lilwalidayn in taraka khayran alwasiyyatu lilwalidayni walaqrabi bilma'rufi haqqan almuttaqin Sizlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman qoyub gedəcəyi var dövlətdən müvafiq qaydada validənlərə və yaxın qohumlara vasiyyət etməsi ona vacib edilmişdir. Bu müttəqilər üçün bir borçdur. Və men baddəluhu bəddəmə seməuhu fa innamə ithmuu aləllədin yubəddilunə inəllahu semiyun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 114. أياما معدودات 115. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 116. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 117. فمن تطوع خيرا فهو خير له xaə qu Məyən sayıda olan günləri oruş tutmalısınız. Sizlərdən xəstə və ya səfərdə olanlar başka günlərdə eyni sayıda oruş tutmalıdırlar. Buna tagəti olmayanlar isə buraqtıı hər gününün əvəzinə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 124. هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان 125. فمن شهد منكم الشهر فليصم 126. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Yuridullahu bikumul yusra yuridu bikumul usra litukmilul iddata wa ltukabbirullahu ala ma hadakum wa ltukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum doğru yolu gösteren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 Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər. Ohillalakum laylatis siyami rrafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum.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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون مالارنızı öz aranızda haksızlıkla yemeyin və cəmaatın malının bir qismini bilə-bilə cünah yolu ilə yiyəsiniz diyə həkimləri ələ almağa çalışmayan. Yəsəlunəkə anil əhilləh Qul hiyə məvəqiytu linnəsi vəl-hacc Və, və ləysəl-birru bən təətülbüyütə min zuhuriha Və birra mən ittəqa وَاَتُلْبِيُ الْبُيُوتَ مِنْ أَدْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سəndən yeni doğan aylar barəsində soruşurlar. De ki bunlar insanlar və həlc üçün vaxt ölçüləridir. Evlərə arxa tərəfindən daxil olmağınız yaxşı əməl deyil. Lakin yaxşı əmən sahibi Allahdan qorxan şəxsdir. Evlərə qapılarından daxil olun. Allahdan qorxun ki, bəlkə nicad tapasınız. Və qatilu fə səbililləhi ləzəinə yuqatilunakum və lə təəqtədəuq. İnəllahu la yuhibbul mu'tedin Sizimlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın. Həqiqətən Allah həddi aşanları sevmir. Və qətuluhum heythu taqiftumuhum və xərcuhum min heythu Vəl fitnətə əşəddü minəl qatl Vələ tüqatiluhum əndəl mescidil harami həttə yuqatilukum fīh Fəin qatilukum fəqtuluhum kəzəlikə cəzəul kəfirin Müşrikləri harada yaxalasanız Öldürün Və sizi çıxarttıkları yerdən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 Fa in entaha fa Allah ghafurur rahim. Agar onlar günah işlərə son qoysalar, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Wa qatiluhu hatta la takuna fitnetu wa yakuna ad-dinu lillah. Fəəni <feylin> entəhəu fəla udwənə illə aləz Fitnə aradan qalxana qədər və din ancaq Allaha məxsus edilənə dək onlara qarşı vurur. Əgər son qoysalar bilin ki düşmənçilik ancaq zalımlara qarşı olur. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين حرام اي حرام Haram olanları pozmağın cəzası qisas almaqdır. Kim sizə qarşı təcəbüz etsə, siz də ona qarşı onun təcəbüz etdiyi qədər təcəbüz edin. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah müttəqilərlədir. Və ənfiqü fi səbilillahi və la tülquubi eydiküm ilə təhlükə və əhsinu innallaha yuhibbul mühsinin Malınızdan Allah yolunda xərcliyin və öz əllərinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın Yaxşılıq edin Həqiqətən Allah Yaxşılır edenləri sevir. Və etimmü l-hacca vəl-umrətə lilləh Fəin ühsirtum fəməstəysər minəl-hədiy Və la təhlikû rəusakum hattə yəblüğəl-hədiyü məhillə Fəmən kâna minkum maridən avbihə ezem min rəəsihə fəfidiyə Fəmən kâna minkum maridən avbihə 129. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 120. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 121. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة Dəlikəliməlləmiyə kun əhlu xəır il məscidil xramətttaə qullaəəmu ən Allah şəfidulqaı. Allah üçün həc və ümrəni tam yerə yetiririn. Əyə sizin qarşınızı kəssələr müyəssər olan bir qurbanlıq verin.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 Ailəsi məhküdül haramda yaşamayanlara ayətdir. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Əl-xəccü əşhurun məlumət Fə mən fəradə fiyhinəl-xəccə fələ rəfəsə vələ füsüqə vələ cidələ fil-xəccə وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ ziyarəti məlum olan aylardadır Bu aylarda həcci i yerinə yetirməyi niyyət edən kəs həc ziyarəti əsnasında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 Məndən korkun, ey ağıl sahibləri! Ləyse aleykum cünahun en tebtagú fadlan min Rabbikum. Fəiddə aferðtum min ərafətin fəzkurullaha indəl-məşşəri haram وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْرِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ Rabbinizden lütf dilemək size günah deyildir. Ərafattan akşıq geldikdə, Məşərül haramda Allah'ı yada salın. Sizi doğru yola yönəttiyine görə onu yad edin. Hər ki bundan əvvəl siz azmışlardan idiniz. Tüm əfidu min heythu əfazan Sonra insanların axışıb gəldiyi yerdən siz də gəlin. Allahdan bağışlanmanızı diləyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Fə əzə qadaytum mənasikəkum fəzkurullāha kezikrikum əbəəkum əvə əşəddə zikra Fə minən nəsi men yəqoolu Rabbənə ətina fiddunyə və mələhu fil əkhirəti min xalaqı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 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابًا نَارً Onlardan, ey Rabbimiz, bize hem bu dünyada, həm də axirətdə gözəl nemətlər ver və bizi od əzabından qoru deyənləri də vardır. Ula ik lahum nəsibum mimma kasbu vallahu sərī'un hisab. Belələri üçün qazandıqları əməllərə görə bir pay vardır. Allah təyz haqqə əsab çəkən də وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِكْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْخَرَ فَلَا إِكْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَّمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تحشرون.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 qəlbində olana Allahı şahid göstərər. Əslində o ən qatı mübahisəçidir. və izə təvəlləə səafil-ərd O dönüb getdikdə yeryüzündə fitnə fəsad törətməyə əkinləri və nəsilləri məhv etməyə çalışar. Allahsə fitnə fəsadı sevmir. və izə qilə lehu ttaqillaha xəzətəl izzə bil ithm fa hasbəhu cehənnəm və Ona Allahdan qorx deyildikdə ləvğalıq onu daha da günaha sürükleyər. Ona cəhənnəm kifayət edər. Ora nə pis yataqdır. Və minən-nasi min yəşri İnsanların eləsi də var ki, Allahım razılığımı qazanmaq üçün canının da belər. Allah öz qullarına qarşı şəfqətlidir. Ya ey əlləzinin əmənü duxulū fi's-silmika fə tə və la Ey iman gətirənlər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 Sizə açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra haqq yoldan çıxsanız, bilin ki, Allah qüdrətlidir, qüdriqdir. Həl yənzuruna illə ən yətiəhumullahu fī düləlim <Sessizlik> minəl ğməmi vəl mələikətü və qudiyəl əmr. Və iləllahi tərcəul umur. Yoxsa onlar ancaq onu gözləyirlər ki, Allah bulud kölgəsində mələklərlə birlikdə gəlsin və iş bitmiş olsun. Bütün işlər Allah'a qaytarılacaqdır. Sälbəni <Sessizlik> isrāilə kəm atinəhüm min ayətin bəynə və men ubəddil niəmatəllahi min bəddəma caətə fəinnallahu şədidul İsrail oğullarından soruş ki biz olara nə qədər aydın dəlillər göndərdik Allahın neymətini əldə etdikdən sonra onu dəyiştirenlərə Allah şiddətli cəza verecəktir. Züyinə lilləzīnə <Sessizlik> kəfərul həyətüddünyə və yəsxarunə minəl ləzīnə əmanun. Vəl-ləzīnə əttəqəv fəvqəhum yəvməl Və Allahu yərzuq mən yəşəu bi ghayri xisəbə Dünya həyatı kafirlər üçün gözəlləşdirildi. Onlar iman gətirənləri məsləriyə qoyurdular. Halbuki müddəqilər qiyamət günü onlardan üstün olacaqlar. Allah istədiyi kəsə, hesabsiz ruzi verir. Kāna an-nāsu ummatan wāḥidah, fa baʿatha Allāhu an-nabiyyīna mubashshirīna wa mundhirīna wa anzala maʿahum al-kitāb. Wa anzala maʿahum al-kitāb bil-ḥaqqi li yaḥkuma bayna nâsı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 Qul mə anfaqtum min khayrin fəlil vəlidəyni vəl-əqrabiyyin vəl vəl-yətəmə vəl-məsəkini vəbni səbīl və mə tefəlū alim Səndən Allah yolunda nə verecəklerini soruşurlar. De ki, verecəyiniz hər bir khayir, Valideynlərə, qohu məğrəbəyə, yetimlərə, kasıblara və müsafirlərə aiddir. Siz nə yaxşılıq edirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah onu bilir. Kütibə aləykumul qitalu və huvə kurhulləkum, və əsəən təkrəhu şeyən və huvə xayrulləkum.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 siz isə bunu bilmirsiniz Yesalunuka anish-şehri-l-harami qitalin fi qul qitalun fihi kebir wasaddu an sabilillahi wa kufrun bihi wal mescid haram 129. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك Əulai ka habita a'maluhum fi d-dunya wal-akhirah wa ulai ka ashabun naruhum fiha khalidun Səndən haram ayında vuruşmaq barəsində soruşurlar. De ki bu ayda vuruşmaq böyük günahdır. Lakin insanları Allah yolundan saxtdırmaq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 İnnellezine amenu vellezine haceru ve cahadu fi sabilillahi ulaiika yarcuun rahmatallah wallahu gafurun rahim. Həqiqətən də iman gətirənlər, hicrət edənlər və Allah yolunda cihad edənlər Allah'ın merhametine ümid ederler. Allah bağışlayandır, rahimlidir. Yeselunuke anil hamri vel meysir <Sessizlik> kul feihima ithmun kabirun ve 114. ويسألونك ماذا ينفقون قل كَذَلِكَ 115. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة 116. ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإنت Vallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih walau sha'a Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim Sanam edici içki və qumar barəsində soruşurlar. Dey ki ikisində də həm böyük günah həm də insanlar üçün mənfəət vardır.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 Əlbəttə sizi çətin vəziyyətə salardı. Şübhəsiz ki, Allah qüdrətlidir, müdrikdir. və la tənkihul müşrikati hətta yu'min və la amatun mu'minatun kheyr min müşrikatin və lə u'cəbətkum tənkihul müşrikina hətta yu'minu وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar oda çağırırlar. Allah isə öz izni cənnətə və bağışlanmağa dəvət edir. O, öz ayələrini insanlara bəyan edir ki, bəlkə düşünüb ibrət alsın. 119 ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوادين ويحب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 Şübhəsiz ki, Allah təvbə edənləri də sevir, pahç olanları da. Nisâukum harfun lakum, fəətų harfakum ennâ şiqtum, və qəddimu liənfusikum, və attaqullaha və əllamu ennakum mulaquhu və Qadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza nə təəris deyirsinizsə, yaxınlaşın. Özünüz üçün qabaqçadan yaxşı işlər hazırlayın. Allahdan qorxun və bilin ki, siz onunla qarşılaşacaqsınız. Möminləri müjdələ. Vələ təcələ alləhə ərdətən ləəymənikum əntəbərdü və tətəqü və təslihü bəynən nəs. Vəlləhü səmiyyun əlim. Andlarınıza görə Allahın adını yaxşılıq etmənize, Allah'tan korkmanıza və insanlar arasında sülh yaratmanıza dair bir maniiyiyə çevirrmiyin. Allah eşidəndi biləndi. Ləyu <gülüyor> əxid qu Allahu fi əyməni quməə ki u əxd qum bimə kəsəbət quulu Allah sizi qərəssiz içdiyiniz andlara görə cəzalandırmaz, lakin O sizi qəstən içdiyiniz andlara görə cəzalandıracaqdır. Allah bağışlayandı, həlimdir. Lilləzənə yuqlunə min nisaihim tərəbbüsü ərbəəti əşmur فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ilə yaxınlıq etməməyi andişənlər üçün gözləmə müddəti 4 aydır. Əgər onlar fikirlərindən dönsələr, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَم۪يْعٌ عَل۪يمٌ Əgər onlar qoşanmak qərarına gəlselər, şübhəsiz ki Allah eşidəndir, biləndir. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَافَ تَقُونَ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 119. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 Yalnız hər ikisinin Allahın hədlərini yerinə yetirməyəcəklərindən qorxması istisnadır. Əgər siz onların Allahın hədlərini yerinə yetirməyəcəklərindən qorxsanız, qadının boşanmaq üçün bir şey əvəz verməsində ikisinə də heç bir günah yoxdur. Bunlar Allahın hüdudlarıdır. Onları aşmayın. Allah'ın hududlarını aşanlar məhz onlar zalimlərdir. Fə in tallaqaha fela tahillu lehu min ba'du hatta tankihu zawjan geyra. Fə in tallaqaha fela junaha alayhuma ay yataraja'a in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 Wad qu nihmmət Allah aley qummə əzəl aley qum minəl kitəbiə hikmməti yaayılı qumbi Vatta qullaə əmu ən Allah həbi quliəaliim. Qadınlarınızı boşadınız və oların gözləmə mütddəti sona yetiştiiyi zaman.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 Zalikum azkalakum va ataharr. Vallahu ya'lamu wa antum Qadınlarınızı boşadığınız və onların gözləmə müddəti başa çatdığı zaman ərlə arvad şəriətə müvafiq qayda üzrə öz aralarında razılığa gələrsə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 111. والوالدات يرضعن أولادهن حولين لِمَنْ 112. لمن أراد أن يتم الرضاعة 113. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 114. لا تكلف نفس إلا وسعها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 ə in arat ən əstaqdiu əwlədə qum vələ cuə xaə qum idə səlləmtumməətəytum bilməru Watta qu Allah waəmu ə Allah bimətməluuna basiir. Analar öz övladlarını tam içi il əmizdirsinlər.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 Fə idə bələğnə əjələhünnə fələ cünahə aləykum fi fəalnə fī ənfusihinnə bilmə'ruf. Və Allahü bimə tə'məlunə xabir. Sizlərdən öləmlərin qoyub getdiyi zövcələr dörd ay on gün gözləməlidirlər. Onların gözləmə müddəti bitərkən, Şəriətə müvafiq qayda üzrə özləri barədə etdikləri işə görə sizə günah sayılmaz. Allah nə etdiklərinizdən qəbərdardır. və lâ günâh alaykum fîmâ arḍtum bihi min khıṭbatin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 Allah ya'lem ma Allah ghafurun halim elçi göndərmək istəyinizi işarə ilə bildirməkdə və ürəyinizdə gizlətməkdə sizə heç bir günah yoxdur. Allah bilir ki, siz onları xatırlayacaqsınız.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 1. <تصفيق> رحم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة 3. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 وَإِذْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ثُمَّنِّصُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عِقْدُ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 Hâfidu alə s-saləvəti və s l l-us-ta və qumulilləhi qanitin. Namazları və gün ortadan sonraki orta namazı qoruyun. Və Allah qarşısında müt'iliklə durun. Fəin xiftum fə ricalən əv rükbənə Əgər ammincəm fəzkurullahı kəma əlləməkum məlm təkunu təlmun Əyr nadənsə qorxansız namazınızı ayaq üstə və ya minik üzərində qılın Təhlükə sovuşduqda isə Allahı sizə bilmədiklərinizi necə öyrədibsə O cür yad edin. Və alləzīna yutevəfəvəvnə minkum və yədərəunə ezvəcə və siyyətə lə ezvəcəhim məta'an iləl həul ghəyra ıhraç. Fəin hərəcəna fələ cünəhə aleykum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 özləri barəsində etdiklərinə görə sizə günah gəlməz. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Walil <Sessizlik> mutallaqati mata'an bil ma'ruf haqqan al-muttaqin. qadınlara şəriətə müvafiq qayda üzrə yaxşılıq etmək lazımdır. Bu müttəqilər üçün bir borçdur. Kəzalik yebeynullahu ləkum ayatihi ləəllakum təqilun. Allah öz ayələrini sizə belə bəyan eləyir ki, bəlkə başa düşəsiniz. Ələm Əlm təra iləllədin xərcəju min Diyarihim və hüm ulufun hadərəlməut Fə qalə lahumullāhu mutu thumma əhyyahum innallāha ləzú fədlin alən nəsi və ləkinnə əkzərən nəsi la yəşqirun Minlərlə adam oldukları halda ölüm qorxusundan yurtlarından çıxanları görmədənmə? Allah onlara ölün dedi. Sonra isə onları diriltdi. Doğurdan da Allah insanlara qarşı lütfukardır. Lakin insanların çoxu buna şükür etmir. Və qatilū Allah yolunda vuruşun ve bilin ki Allah eşidəndir, biləndir. Mən dəl-ləzī yuqridu allahə qardan hasənan feyudārifə huləhu atxafan kəthīrah. Wallahu yəqbidu ve yəbsudu və ileyhə turcağun.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 ve övladlarımızdan ayrılmışık onda ne için Allah yolunda vuruşmayak vuruşmak onlara vacib edildikte ise onlardan az bir cismi istisna olmakla hamsı dövüşten güç çevirdiler Allah zalımları tanıyır ve kâle lehum nebiyyuhum inna ان الله قد بعث لكم طالو تملكا قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم ياتسعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم Peyğəmbərləri onlara dedi, Allah Talutu sizə hökümdar təyin etdi. Onlar dedilər, o necə bizə hökümdar ola bilər ki, biz hökümranlığa ondan daha çox layiq və ona heç böyük var dövlət də verilməmişdir. O dedi, Allah sizin üzərinize onu hökümdar seçdi. Elm və bədəncə onun gücünü artırdı. Allah öz mülkünü istədiyi kəsə verir. Allah hər şeyi əhatə edəndi, biləndi.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 وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ Peygamberləri olara dedi. Onun hökmədarlığının əlaməti sizə bir sandığın gəlməsidir. Onun içərisində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 Qəm min fiyətin qalilətin qaləbət fiyətən kəfərətən bi-ibnilləəh və Allahümə əssəbirin qoşunla birlikdə dövüşə yola düşdükdə əsgərlərə dədi Allah sizi bir çayla imtihan edəcək Kim ondan işsə məndən deyildir Bir ovuç götürən istisna olmaqla Kim ondan dadmasa, o mənləndir. Onların az bir qismi istisna olmaqla, hamısı ondan su içdilər. Talut onunla olan möminlərlə birlikdə çayı keçdikdən sonra bəziləri dedilər, Bugün bizim caluta və onun qoşununa gücümüz çatmayacaq. Allahla qarşılaşacaqlarını yəqin bilənlər isə dedilər,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 فهزموه باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء Və ləulə dəfə illə nəsə bəzdəhə bəzdəllə möminlər allahın izniylə onları darmadağın etdilər davud cəlutu öldürdü allah ona hökmranlıq və hikmət verdi ona istədiyini öyrətdi əgər allah İnsanların bəzilərini digərləri ilə dəf etməsəydi, yeryüzü fəsada uğrayardı. Lakin Allah aləmlərə qarşı lütfkardır. Tilka ayatullahi natluha aleyka bilhaqqi va innaka laminal murselin. Bular Allahın ayələridir biz onları sənə haqq olaraq oxuyuruq şübhəsiz ki sən göndərilən elçilərdänsən tilka <tihlərdə> rusulu fa zallna ba'dhum ala ba'd minhum men kallamallahu warafa ba'dhum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 Və əgər Allah istəsə, öldürə bilər, lakin Allah istədiyi kimi edir. Biz o elçilərin bəzisini digərlərindən üstün etdik. Onlardan bəziləri ilə Allah danışmış, bəzisini isə dərəcələrə yüksəltmişdir. Biz Məryəm oğlu İsa'ya açıq aydın dəlillər verdik.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 Əgər Allah istəsəydi. onlar bir-birləri ilə vuruşmazdılar. Lakin Allah istədiyini edir. Yə əyyüha alləzīnə əmənu ənfiqü min mə rəzəqnəkum min qəbl. Afiqum mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la hullatun wa la shafa'ah wal kafirun humud Ey iman gətirənlər alış-verişin dostluğun və şəfaətənin olmayacağı gün gəlməmişdən öncə SİZE VERDİĞİMİZ RUZIDEN ALLAH YOLUNDA KHƏRÇLİYİN, KƏFİRLER İSE ZAĞIMDILAR. ALLAHU LA İLAHE İLLƏHÜ VEL HAYYÜL QAYYÜM LA TEĞHUDHU SİNETÜ VELA NƏWM LEHÜ MƏ FİS SEMAVATİ VE MƏ FİL ARD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 وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Allah ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi yaşayandır. Bütün yarattıqlarının qəyyumudur. Onun nə mürgü, nə də yuxu tutar. Köylərdə və yerdə nə varsa ona məxsustur.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 Bunları qoruyup saflamaq, ona ağır gəlmir. O uçadır, uludur. La ikraha fiddin, qad tebeyyanar rüşd minal gəyb, Femen yekfur bil təğğüti ve yu'min billahi, Fəqad istəmsək bil ğurvəti lğutqa, Faqad istamsaka bil-urwati l-uthqala fisaama laha wallahu məcburiyyət yoxdur. Artıq doğru yol azğınlıqdan aydın fərqlənir. Hər kəs taqutu inkar edib Allah'a iman gətirərsə, heç vaxt qırılmayan Ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar. Allah eşidəndir, biləndir. Allah-u vəliyyuləzine əmenu yuxricuhum minəl-zuluməti ilə n-nur Vəl-ləzine kəfərəu əvliyəuhum all يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الله gətirənlərin himayədarıdır. Onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kəfirlərin dostları isə tağutlardır. Onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar od sakinləridirlər. Və orada əbədi qalacaqlar. Ələm tərə iləl-ləzi həccə İbrahimə fə rabbihə ən ətəəhulləhu l-mülk. İð qalə İbrahimu rabbiyəl-ləzi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 Çaşıp kalmıştı. Allah zalim gövmü doğru yola yönetmez. Əو kelləzi marr alə qaryətin və hiyə khāviyətun alə uruşiha qalə ennə yuhyyi hâdihilləhu ba'da məvtiha. Fəəmətəhü alləhumi ətəa min thumma ba'dəhə. 129. قال كم لبثت 120. قال لبثت يوما أو بعض يوم 121. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 122. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس Vzu ilə lə baami qəyqənul şizuətummənə suələxmə Pələmmə təbəyələlə hu qala əəmu ə Allahəə qull işəin qadib. Və ya damları uçulub harabalığa çevrilmiş bir kən yanından keçən kimsənin hekaətini bilmişən mi? O demiş.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 Hər şəyə qadirdik, dedi. Və əz qalə İbrahəm, Rabb-i ərinə, kəyfə tuhyil məutə, qalə əveləm tü'min, qalə əveləm tü'min, qalə bələ və ləakin liyatma inna قال فخذ اربعه من الطير فصبه اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزئا ثم اجعل على كل جبل منهم جزئا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 Qəməthəli həbbətin əmbətət səbə' sələ bilə fīküllü sünbülətin miətü həbbəh, vəlləhü yudāifu limən yəşəə, vəlləhü asirun alim. Mallarını Allah yolunda xərcleyənlərin məsəli, yeddi sünbül verən bir tokumun məsələ nə ki, Sümbüllərin hər birində yüz ədəd dəm vardır. Allah istədiyi kimsənin mükafatını artırar. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir.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 Qaulun ma'ruf va naghfratu khayr min sadaqatin yetbe'uha adaan wallahu ani halim Xoş söz demək və xətaları bağışlamaq minnətlə verilən sədəqədən daha yaxşıdır. Allah zəngindir. Alimdir Ya ayyuhalladhina amanu la tubtinu sadqatukum bilmanni wal adha kaalladhi yunfiq Kaalladhi yunfiq malahu Məثلuhu keməli səfwanin alay tirab fa asabahu wablun fa tarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ey iman getirenler sadəqələrinizi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 mallarını Allahın razılığını qazanmaq və nəfslərini möhkəmləndirmək üçün xərcləyənlərin məsəli təpə üzərindəki bağın məsələ nə bənziyir ki, ona şiddətli yağış düşdükdən sonra o öz bəhrəsini iki qat verər. Ərgah ona şiddətli yağış düşməzsə, narın yağış da bəs edər. Allah sizin ne ettiklerinizi görür. Əyə wəddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhaar. Tajri min tahtiha kulli al واصابه الكبر وله دريه ضعفاء وله دريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار تحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون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 Allah ayələri sizə bələ beyan edir ki, bəlçə fikirləşəsiz. Yəyyüha alləzīna əmenu ənfigu min təyyibəti mə kəsəbtum və mə mə əkhrəcünə ləkum minəl ərdə vələ teyənmə Ələmul xabithə minhutun fiqûnə və ləstun bi əkhidiyhə illə ən tughmidu fiyhə və ələmu ənnəlləhə qaniyyun Ey iman getirenlər! Qazandığınız və sizin üçün torpaqdan yetiştirdiğimiz şeylərin yaxşısından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 Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Yūti'u <Gülüyor> l-hikmə man yashā'u, və man yūta'i l-hikmə faqad ūtīya khayran kəthīran. Və mā yəzəkkəru illə hā'ul-əlbāb. Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edir. Kime hikmət verilmişsə, ona çoxluq xeyir nəsib edilmişdir. Bunu isə ancaq düşüncəli insanlar anlayalım əmə taqutum min nə fəqatin əvə dəbdum min nədri fə in Allah yaəmu wəməlibaaliminəmin önsar. Xərclədiyiniz hər bir sədəqəni və verdiyiniz hər bir nəziri şübhəsiz ki Allah bilir. Zalimların isə köməkçiləri olmaz. İntübdü s-sadaqatı fani immâhi ve in tükhfüha və tüqtüha al-fukara'a fəhü və khayrun lakum və yukeffir ankum min seyyətikum və Allahü bimə tə'aməlunə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 111. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 112. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 113. وما تنفقون إلا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 Allah'ın üzünü dilediğinize görə sərf edirsiniz. Malınızdan Allah yolunda nə hərc etsəniz, əvəzi sizə tam verlər və ve sizə zülm edilməz. Lilfuqara <Gülüyor> illədinəhsiru fi sabilillahi la yastati'un daben fil ard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 Sədəqə Allah yolunda cihad edən və yeryüzündə hərəkət edə bilməyən yoxsullar üçündür. Bu adamlar həya edib, ilənmədiklərinə görə tanımayan adam onları varlı hesab edir. Sən onları üzlərindən tanıyırsan, onlar insanlardan israrla bir şey istəməzlər. Şübhəsiz ki, Allah malınızdan nə sərf etdiyinizi bilir. Alladīna yunfiqūna amwālahum bi-l-layli wa-n-nahāri sirran wa-ʿalāniyatan lahum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 فمَ جَ أَهُ مَ عيظَةُم مِر الرَبِّهِ فَتَه فَلَهُ مَا سَلَفْ سَلَفَ وَأَمُهُ إَِ اللهَّ وَمَن دَ خَأُولائِكَ أَصحَابُ النَّرهُم فِيهَا خَالِبُ لَم ينل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 Vallahu la yuhibbu kulla Allah sələmi puş edir. Sədəqələri isə artırır. Allah kəfirləri və günahkarları sevməz. إِنَّ <تضحكي> <تصفح> الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَهُوا الزَّكَاتَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حقیقتاً ايمان گترب صالح امال لردن Namaz qılan və zəkat verənləri Rəbbinin yanında mükafatlar gözləyir. Olara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Ya ey anhəlləzinin əmənəttəqulləhə vədərru məbəqiyə minədbə in kuntum Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və əgər müminsinizsə, sələmdən qalan faizi almayın. Fə illəm təfələu fəədənu bi harbim min və Rasulih. Və in tübtüm fəlakum rūūs əmvəlikum lə təzlimun və lə Bunu etməsəniz. Allahın və O'nun elçisinin size müharibə eylən etdiyini bilin Yok eğer təvbə etseniz Sərmayəniz sizindir Nə siz zülüm edərsiz Nədəsiz sizə zülm olunar. Və in kənədu əsrə tənzərə tələ maysərə və an təsəddəqü xeyrül in kuntum tələmun. Əgər borcu olan adam ağır şərait içindədirsə, onun vəziyyəti düzələmə qədər ona müəllət verin bilin ki borcu bağışlamaq sizin üçün daha xeyirlidir. Vettequ yevmen tercaun fihi ila Allah thumma tuvfa kullu nefsin ma Allahın hüzuruna qaytarılacağınız gündən qorxun. Sonra hər kəsə qazandığının əvəzi büsbütün veriləcək və onlara zülüm olunmayacaqdır. Yə əyyüha alləziyinə əmənu, idə tədayəntum bi dəynin ilə əcəlin musəmmən fəqtubuhu. Və liəqtub beynəkum kətibun bil ədl.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 129. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 111. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 112. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا 113. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله 114. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وَأَقِيمُوا لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنُوا أَن لَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَاِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Ey iman getirenler!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 وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ أ Əgər səfərdə olsanız və katib tapbasas, borc riyasına saxlanılması üçün cirov verin. Əgər sizlərdən biri digərinə etibar edibsə, qoy etibar olunmuş kimsə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 111. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 112. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 113. لا نفرق بين أحد من رسله.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 114 مَا ما كسبت وعليها ما اكتسبت 115 ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا 116 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا Rabbəna və la tuhəmmilnə mələ təqətələnə bih, və əqfənə və əqfərlənə və ərhəmnə, əntə Məvləna fə ansırnə aləl qawm kafirin. Allah hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər mükəlləf edər.